Ystävän vielä tilaisuudensa Joo, se kuulkaa ilmoja pitelee ja jäljellä, jäljellä, mä, mä olin laittamassa vihan talvia nimistä niin kappaletta on tuossa 15 yli kaksi ja katsoi niin talvi alkoi just samalla sekunnilla Ja Ainoenkin laittoi, voi muna nyt täällä Starisakin pyryttää niin, se ihmiset sanoa, että kyllä olisi ihanaa, kun tulisi, olisi lunta ja bla, bla, bla. on kansalaisen toivoa, että on lunta, mutta sitten kun, sit, kun se tulee, niin, se on ihan sietämätöntä ja hirveä kaos enempää pois. Mutta paskalista se on tänään sitten vierana DJ Lullero. Hyvää huomenta Lullero. Lullero. Ja hyvää yöpäivää. <tos> Sä on lähdössä nyt sitten Australian täältä Suomesta. Kyllä näin on. tämä on ensimmäinen kerta kun virallisesti myönnän sen. Että... Okei. Että että et, et vähän sellainen sitten. Joo. Paskassa <laughs> jo, listassa mä kaikki eikä jo, ilmoita. Joo. Ootko se nyt viime vuonna to, toisen viikon mutta mikä mikä mutta on australialainen kuitenkaan. Mutta siis Lullerohan siis on syntynyt tsekissä. ja onko se, koska ollut, otetaan tämä tähän alkuun, niin tota, eikö sä vuotta kuulu ensimmäisen kerran jotain vuotta suomen kieltä ja sitten opitellut Suomen ja niin, miten se menikään? <laughs> no vanhempana. Mä olin vanhempana 15, okei. Okay. Mm -hmm. Ja sitten sä, sitä ennen ei Suome Suomea ollenkaan nyt näin, kyllä. En. Kyllä, joo. joo, joo. Mutta olettaisiin sun täällä kymmenisen vuotta, miten se olettaisiin sunkaan? Kyllä, näin niin. on. Ja nyt sahetaan menee tännekin vähän aikaa. Mutta on ollut pari pari käytä paskiksessa ja se Jona Turkuun versio oli oli klassineestä mä soitin. Siiskö voisi löytyäkinkö löytyykö muuta tuolta ei löydy ei löydy mutta oo tuvanuite että esität meillä Isinten Amazing heppa biisin josain vaiheessa sitten tulee lähet paskalistaa niin sun versio niin katsotaan tuleeko, jääkö se sitten elämään mutta se täs käyteli noita levy. Pasti levy hyllyjä niin se to toivo tätä seuraava kappaletta. Ja sä en et osaa siitä suomisuuolaisia oikeastaan ollenkaan, mutta tämän... Hei, mitä, mikä tää? Tää on ihan väärä biisi soimaan. Tämän on Sweet Home Malapama. Joo, mä en oo ikään kuullut. Ei. ei. <laughs> Ei no noi Mikä tässä nyt? nyt, nyt, nyt, nyt or, no, nyt nyt nyt nyt, nyt, nyt, lήσ... nyt No niin, no minun lempäri. Anton, Anton, Anton, Anton, Anton, Ja sä voit osallistua siihen. Kaikille Antonilla. Joo. Ja sulla <skräävi> on tommene vemppa. Miks miks tätä vemppaa tätä soitelta? Tank guitar. Yamaha, Yamaha. guitar. Joo. Ich bin Anton. Joo, tämä on tuossa suuri, suuri hippi. Onko se tsekki näistäkin? Uh -huh. Eikö Keski-Euroopassa tämmöistä kuunnellaan? Uh -huh. Joo. It's down, it's <tipahtua>, Lähdistaa soitinta mä, mä, mä voin tästä tapahtuu. Kyllä. Se on erittäin harmonisesti vaativa. Ja te voitte laittaa sitten myöskin DJ Lullerolle toiveita, että katsotaan sitten jossain vaiheessa, että voit toteuttaa niitä nyt sitten. Mutta sä olit, sinä on sitä onnellisessa asemassa, että sä pystyt halutessaan viettämään niin elämässä täysin irti suomenkielisestä musiikista käytännössä. Mutta tiikistä sä oot kuullut kuitenkin ilmeisestikin. Olen, kyllä. Mutta jos pitäisi joku Tsiikin kappale, sä et osais kuitenkaan sanoa mitään nimeltä todennäköisesti. Mä muistin arvata, olisiko kun baby tai pumppaa mua. Ei, ei, ei. Ootko tullut tätä näin? irti. aika, tää niin Voi, mä olisin tää. <tulain> niin kuin itseasiassa chiktaut ja laulaa, vauvoin kuin mä oisin sä. Jos sä olisit mä, niin tarkoittaista sitä, että yeah. mä olisin sä. En mä tiedä, jos käy säkään. No ei saa kova kama, ei saa kova kama. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Oikä, ja siis suthan tunnetaan sitten sivilielämässä Lusien niemelän nimisenä artistina, ja sä sitten teet vähän erityyppistä musiikkia, mitä nyt täällä soitetaan sitten, että voitte käydä checkaamassa YouTubesta, ja eikö varmaan Facebookissa löytyy? Kyllä, kaikki Kaikki, löytyy. Sä olit mulle kappaleenkin tuossa marraskuun alussa Movemberin kunniaksi, olit tehnyt kappaleen, mitä I mä en tiesin, mutta... Siellä oli toinenkin kappale, jonka nimi oli Mr. Sad. Niin oli, käy sitten kolme. Sä voit valita, minkä sä olet... kerran viikossa nyt olet laittavasti sin Don't kiss me, se, kyllä, se oli kans, se oli Don't kiss me now. Niin, mutta kyllä sä sitten huomattasi rakastasi mulla, mutta ei <laughs> vaan nyt <että> saa pusutella. <laughs> no. Kyllä. Dorka irti, dorka irti. Mutta mä hakemaan, nyt katsotaan, onko tänne tullut nyt tonita viestejä. Down Totta kai niitä on tullut viestejä. Länää toivotaan. Ja pe kysytään onko kun siellä kyllä! Vai pitäis ne on Niin. Niin kuin lol, tietä, mikä laitetaan tonen tuossa silti, niin aika viesteen perään, niin kuin lol. Joo, se on varmaan tiedä, että lumitekii enkeleen eteen sen kappale, että sä etko et tiedä mitään, se et sopisi kuin tähän päivään. Tulee lunta. Niin tossa tuli viesti, että sekin kielinen smurfi-versio lavilaidu, lokasta oli kyllä todella yper-eeppinen, kappale hy... mitä Ari koska koskaan paskiksessa soittanut. Niin, sehän se levy, minkä sä toit mulla joskus tänne näin. Kun se oli vierana, missä oli tää, niin sekin oli liivin ollaan milata Mutta ei mukaan, tu... niin, ei ei mukana, ei mukaan, mutta tu tu tulikin sitä ei että. Niin! ei ei ollut ei ei ei oli se. Tän kesällä trään, häppää, oma Uah! Uah! Mutta eihän sitä oottaa. Sä löydätkö sitä mukaan tosta? Me olitettiinko auton vaattisesti, että se löytyy sieltä niin? Koska, koska siitä on tehty hulvaton tsekkikielinen versio ja... Um. Ei sitä oo siinä niin, sitä taustaa. Muistatko, miten se menee? Osaatko, että se... Ai, että, että nyt hattu alkoi päässä, pääsee, mutta kunni surmiten hatusta. Ei, no. ei sitä ole siinä appalevy Ei niin. Ei joo. No voi, katka. Mutta eks sä tarvinnut niitä sanojakin siihen sitten? Eks se ollut niinkin? No kyllä se näin oli. Joo. Kato, mutta siis mä... ei sitä, mä voin vaan demotaan. ei, kato, kato se... ei. Kato, haetaan, kun mä käyn hakemaan sen tietysti kanssa. Täällä on monen säätöllä, koska tuon Vempamen kanssa tästä nyt oli. Niin tota, Sä sitten, äh, mä katsottiin, mitä levyjä täältä löytyy, niin oon huomannutkaan, että täältä löytyy, mulla on tietenkin tämä Euroviisun levy, missä mulla on saattettu tota Aila Pilarussia, mutta täältä löytyy myös Israelin Euroviisu tietenkin, ja se oli tämän Dana International, ei sillä, sillä millä se voitti muistaakseni Euroviisut, vaan kappaleen mieltä Ding Dong, ja se, se kuulosti siltä, että sä haluaisit ehdottomasti kuunnella Ding Dong kappaleen. Nyt, mä laitan Ding Dong soimaan, mä käy ha, hakemassa sillä aikaa. Hetkonen, nyt se ei soisto menemään että tää nyt on aikamassa säätöä. Ja vaan mä oon pahoillani, niin mulla, on, mulla on ollut niin että tässä, mä en ole ottaa paitaa pois, että mä oon... Seli, seli. <laughs> Nää on tämmöistä. Noni, Ding Dong. <suhu> Pidätkö sinun mikit auki? Yeah, wow. okay. you it, like by... Muuten hyvä, täällä lähtee vaan väärät soimaan jatkuvasti. Nyt, koppet, nyt, e ei se lähtee hirveästi eroista toisistaan. Oli mutta... tuokin paskaan. Oli. <laughs> oli, oli, oli. Nyt se kohta uudestaan. Oh yeah. Okei, okay, mä kehittelen tähän. Voinko sitä tietsekkaa tuoda tänne, missä löydät yleitä sanoja, mutta ky kyllä se, mä en nyt kuuleehtinyt kunnan tuota kappalaa, joko mutta onko oli, olisiko toi ensimmäinen kuitenkin paskempi, mikä se löydät, odottapas, mikä se ne sitten käy? Toa <totipat> on hyvä! Ei, ei, ei, siis tämä on mutta mutta mä on käynyt Albanissa se on ihan mielenkiintoinen maa. Siellä, kä siellä kä käveli kerran yksi äijä vastaan, tota, niin, kun leesä, jos on no, kotielä, niin se on koira tai mitä vastaan vai näin päin pois. Tai ne päin. Silloin oli karhu, keskellä kaupunkia, <laughs> karhun kanssa, karhu liassa. Voi hyvän noikasentava, että ei missään mulla kuin Albaniassa. <l reactor> kun jo eläkö al like Albania, Albania, Albania jo Belarus maailmankartalle. Kovasti pyritään tuolla Varsomispiisiä, joon tässä vaiheessa tulee jossain vaiheessa. Ja juna Turkuun, sitäkin pyritään, pyritään tietenkin. Tässä odotellaan kolman meisingiä enemmän kuin joulupukkia näin se on, että mä Dignong ei päästä edes viisufinaaliin näin, se on vuottivuonna 9-8 viisikapalavan liiva, kyllä näin se kyllä kyllä, kyllä tos on tos on niin siis, siis se on contest, kaikki mitkä osallistuvat maat ei ole pelkästään ollut sillä loppuun kilpailun päässeet. Okei, okay, että Irlantia sitten, niin muuten edustaakin. No sekä oon ihan sekaisin. Täältä oli yl... To Kuudellaan, toi Albaania Se on toisella levyllä. Tässä on nyt ihan ihmesäätöä nyt. Tääpäräppärää. Koska jostain syystä nämä Euroviisukapparat on sellaisia hirveästi erottaa, että mistä päin maailmaa on kotoisi. Onko, onko tekiä koskaan pärjännyt niissä, ei tietenkään? Mikä on paras sijoitus muistatko, tiedätkö? Ei päästy koskaan mihinkään finaaliin. Oh. Eh, ei ei, ei päästä, mihinkään loppukilpailuunkaan. Et, ettekö varmaan. koskaan, ikinä? Sehän on saavutus. Vau, wow, te olette hienoja <laughs> ihmisiä. Koska se on pelkästään se on kehu näissä ympärissä. ympärissä. Nyt se tuli Seilbaania. Miten joku voi tietää tuo äsken kappale Irlannin Voi hyvänen aika sentään. Kiitos siitä. Tämä on kyltä. Joo. Kuunnellaan Virlan. Tielähän on paljon kuuntelua. Joo. Mutta se on osa tuo musiipysäkille, Voisitko vetää sen tähän totta? Osaan. Joo. Mä tänikku niin Joo, kata, siis Joo, mä jos jos jos jos jos jos jos jos jos jos vähän aikaa säätää Ja tuota, se nyt valmis vai laitetaanko tosta? Tota, to, mä, to, to, to, Korrosilta on ilmestynyt singlen nimeltään Vihan talve ja Se sopii tähän näin. Kunnellaan se nopeesti. Joo. <tosilta> Korrosiahan on Juol Hallikaisen bändi silloin aitoina. Tässä ei taitaa olla mukana. Taitaa olla ykkönaikaisesti Ramo Punkkia, mutta Ko Vihan talve sopii nyt tähän. Tää, tää hetkeä just oikein hyvin. Mua alkaa aina silloin ottaa pollaan! niin se ritti. Joo, se oli. Kiitoksia. <tosilta> All right. Noni. Hyvät naiset ja herrat, edi Nullidoja! klassikko-versiointi bussi pysäkellä. Näistä kertaa bussipysäkillä katsoimme toisiamme silmiin tosi ihastuksissamme. Olisin halunnut jututtaa, aha, jos vain olisin uskaltanut. että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Lasten oma radi. Lasten oma radio on Radio Helsingissä. Sunnuntaisin seitsemästä Jos on joku haastattelu, niin pitää keksiä joku kysymys, niin se siinä on vaikeeta. Kiva, mutta aika villi. Lasten oma radio soittaa lasten musiikkia lapsuudesta tähän päivään. Tämä on lasten oma radio nyt kuullaan robinia. Sunnunta jaamuisiin seitsemästä oma radio. Kuuntele ystävää Radio Helsinki. Joo, meillä, meillä on tänään yleensä koskaan ei tommos, että nyt on tommoinen yllätysmainos tuota tulee. Mä ensikälläkin unohdan sen. Yleensä mä laitan musiikki heti perään, mutta nyt mä, mä spikkaan DJ Lullero on täällä vieraana. katsotaan, lähteekö mani mani ollenkaan liikenteeseen. Se et musta niitä sanoja on kuitenkaan ulkoa, että vaatiikon, että vaatii että vaatii että vaatii irtuisiko jotenkin jonkinnäköinen versiointi, versiointi, versiointi, versiointi, versio. Hmm. Niin kerro, kerro, siis missä, missä siinä, siis se on tehty, koska se on, se on siis kappaleen tarina, mitä siinä lauletaan. Se sekin. on tehty 80-luvulla silloin, kun kommunismi oli jo vähän pulassa ja, ja haluttiin tehdä tällaisia, niin rakentaa vielä sitä. Työvänluokan henkeä, henkeä, nostetta, henkeä, nostettavia niin. kappaleita niin, niin, niin, se oli kappale tosiaan Mani, Mani, Mani ja siellä Kertsissä lauletaan shlapei, shlapei, shlapei, mitä tarkoittaa joko, että polje, polje, polje, niin semmoista ompelukonetta tai sitten Sellainen, sanotaanko, että kaduilla työskentelevä nainen, joka myy itsensä, niin se myös shlapei, shlapei, shlapei. Mm. <laughs> Eli niin kuin, se oli semmonen mm, kaksi, niin ka, kaksi merkityksinen juttu. Ja kuitenkin se on aika, aika makea, kun siellä on se tosiaan se shlapei, shlapei, shlapei, rihle shlapei, Ö, sitten jotain. Vaikka se laulet ihan mitä tahansa, kun kaikki kuitteleit semmonen kutsikiks. Se, se, se menee niinku polje, polje, polje. Nopeasti polje, sitten mennään taas. Pop calorie, polje, polje, polje, nopeasti polje. Suunnitelmat täytyy pitää mistä kiinni. Joo, suunnitelmat tällaista ytää Niin että suunnitelma. Tätä toivoit? Kyllä. Osaatko sä skät, skät, skät, skät, En yhtä hyvin. Se on. ylivoimainen idoli. Kyllä. Aiko näin? Tämä Give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give Osaat sä scat, scat, skatt, sun vempaimella siinä, niin. Everybody one way the earth, so check out my Oikein nopeasti kaikki. Lili, li, li, li, li. En osaa. Okei. Okay. Huh. Mutta Musta silti todella, todella paljon tuli positiivisia kommentteja. Mitä alkaa lukea niitä bussipusekille versionista, että ihmiskunta hämmennystyi. Where's Yeah. The... Mutta nyt mä oon ajankohtanut, että tänään vai huomenna on Sirkuksessa öö, Semmareiden 20 vai 25-vuotisijuolankonsetti ku kunnalaisen kunniaksella yhtä kappaletta sekunti. Veljekset kuin elvikset. Noin, siinä oli Semmareita. <laughs> ja kappaleen nimettäen veljekset kuin elvikset, yllättäen. Mikä on Karsi Tsekkiläinen artisti, mikä sä tiedät? Joutuu jostakin löytää jostakin YouTubesta, ihmiset voivat tu tu tu tutustua. Mitä hmm. oli niin paljon karstelita? Miksätä oh. oh. oh. Hanna Zagorova on aika kauheaa? Hanna Zagorova? Hanna? Hana? Zagorova? Kiertää? musiikkia tai niin sanotua musiikkiahan on iskelmä. Joo, onista niin jo, se se jo on kannatta, kaikkien kannattaa opetella tšekkiä, jotta sitä Jo. on ihan niin kuin tielä että. Härmi, että olet niin pieni, niin lyhyt. Härmi, että olet niin lyhyt. Haluaisin pidemmän. <laughs> Suosittelen. Tämä, tämä sopii hyvin Antto Meidenin, koska hän oli muistakseksi 14. Tämä sopii sinun tuon Tilulilu taustalla. Tämä siis Nintendo heviää, siis Iron Meideniä. No, Tällaisella versiolla. Oletko sinulle soittanut sinulle tätä aikaisemmin? En, en ilmeisesti. White man sea, no niin, tässä hän on, on meillä. Se voi tehdä järmatta yhdessä. Mystery. He killed our tribe, he killed our greed He took our game for his own need We fought him hard, we fought him well Out on the plain, we gave him hell But many came, too much for greed Or will we ever be let free? Yeah! Mush, mush, mush, mosh, mosh, mosh through dust clouds <laughs> waste, <laughs> gathering and baddest waste Gettling my turn as day chasing the redskins back to their holes, fighting them at their own game. Murder for freedom, a <laughs> <to stab laughs> in the <laughs> back. <laughs> Women <laughs> and children <laughs> and dance. Don't do it. Tilulu. Tilulu. Ei tulka vielä. Odotetaan, että vielä. Selkeä jälkeen kun meillä on levy 2005, jota on toivottu jo jokin kerran tuossa noin, ja sä voisit säästää tätä Työeläkeuudistus 2005a. Oh ja tänään on siis Semmari virkinoilissa Toivottavasti oli tuli viestiä. I Se anonymi että että Fred Morganille pitäisi tulkita Queenia Merkurin muistolle, mutta mä pyysin pohjemien rapseni, mutta sä et suostu, sä et suostu. Viimeksi sä sä esitit mutta on kuulemma sulle niin pyyhää, että ei kykene, ei kykene, ei kykene. Joku anonymi laittoi viestin. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittakaa, että se mitä Se ei kuulostaa Kroatilta. Aha, okei. En mä en päästä sanakaan. Se ehkä vaan laittoi, että onko se mikään sana tsekkiksi?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 Mä oon nähdä sen kirjoitettavaa Tulee Tule, tule tää, pysy, kai luuttaa tätä. Nyt tää jäbä, joka laulaa, niin se kuulostaa ihan minulta. Se kuulostaa ihan minulta toi ääni. Katsotaan. Sä voit, tää mun mikrofoni vaikka, tuossa noin, tarkoittaaks se jotain? Toi toka, no niin. Za každou hviiliste vou plati. Mm? Mitäs sä tärvi? Toä on aika alentavaa. Okei. <laughs> Se kertoo kaiken. Mutta nyt joo, tosiaan menepä sinne toiselle puolelle. Tulee työeläkeuudistus 2005, klassikkolevy tätä osoitettu. Tämä on, on niin menevää, menevää meininkiä. Tässä on tota, no, niin, kappale nimeltään, tota, mitä ja millainen uusi työeläkeu... Työeläke oikein on johtaja Markku J. Jäskeläinen ja tämä kestää yhden minuutin 1,4 sekuntia, tai siis 0,4 sekuntia reilu minuutti. Ja jos haluat haluat jamata, nyt voisit jamata tähän tämä nyt. Yleensä. tämä on tullut tänne eli rappiversiona, mutta nyt jos tulet mukaan, tämä on niin menevä biisi. Hetko mä väärä, taas, mulla oli on, no, on huomattavasti aikaisempaa selkeämpi, ja... Se kerätä eläketurvaa jopa 18 vuoden iästä ja niin ja sitten jatkuu Kuoleman 8 vuoden ikään. Pitää sisällään myöskin joustavan eläkeiän, eli ihmisille on mahdollisuus valita oma eläkeikänsä. Uudessa järjestelmässä ei ole mitään määrättyä eläkeikää, vaan uh, ihminen voi valita oman vanhuseläken ikänsä 63 ja 68 vuoden välissä. Uh, voi jäädä jopa aiemminkin, mutta siinä tapauksessa tulee uh, vähennys. Uudessa järjestelmässä on varsin mittavat kannustin jotka alkavat jo tuolta 53 vuoden iästä aluksi. Eläkettä alkaa karttoa 1,9 prosenttia vuosiansioista ja sitten 63 vuodesta lähtien peräti 0,5 prosenttia. Et kolminkertainen määrä siihen verrattuna kuin nuoremmilla. Mä tiedän, että se lopputalko tuli toinen. Ai, ai, ai. Kyllä, joo. Näin, kyllä. Mä, mä, mä, niin. mä, mä, mä. Sä että jotain Samuli Edelmanin, mutta mä laitan versiointia Samuli Edelmanista. Ja sitten tota... Nori. Sitten, sitten... Oho, oh, mikä toi! Toiviä! Yeah. Ja tota, sen, sen jälkeen sä haluat esittää meillä du du du du elacteri metottaroni pari meillä vielä e matkalla Nä, sitä toivottiin nimittäin tuolla, tuolla on facebookissa hankun, niin pontos painti jo tulee checkiäliä siä viestejä mutta <truus> jos te on kaikki sitä peruja, <truus> kuin se ekään, niin mä en halua edes lukia Mulla oli täällä toisella viikolla oli opettaja oli mun vieraana Ja mä sanoin sille, jävil puspus Niin puspus. Että mä sekin ehkä Voi kuvitella, miten mä päästä Tommasta suht Maistui katkeen Ei, ei, ei, ei ja panisin sitten, että voi kyllä ystävällisesti versioida panisikappaleen. Joo, siis se oli jo 9 kesäkomiin muutama vuosi sitten. Panisin. Naiset haluaa, että ne otetaan. Mitä vielä odotan? Mitä vielä odotan? Minä tässä. Antaisin mennä vaan, en pistais vastaan. Pari Panisitko? Ehkä. Oho. Tuhma tyttö. tuleko lahjoja? No mä oon ainakin lahjaton. Tää alkaa mennä vähän liian härskiksi. Niin me alkaakin. Mennään täällä taula. Radio Helsinkiä. Tajuudella 101.5... Ota iisisti, olet ystäviesi seurassa. Rytmeistä tinkimättä. I've been so many in my life and time. Sanomaa välittäin. Sunnuntaisin yhdeksästä My baby don't care for shows. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Siki, sä, sä voisit katsoa, kun vinkalaisuun mun käsittääks se uudessa sellaisessa, koska sä oot mennä sen australaliin, sä voisit tehdä dueton sen kanssa, että... Tieläkö se on? Oh, kyllä. Oh, I wanna marry this one. Joo, se on, se on siis, siis kiinalaisessa taustalla, niin se ei osaa R-lausua, mutta uudessa sellaisessa asuu. On... Joo. Sä pyysit tätä versusta nimenomaan, kun sä tykkät tästä beatles niin paljon. Niin, kyllä. Joo, se... Pitikö? Oh, kannattiko? Tämä minun minun nimikko kappale. Joo. Kannatti. Joo, täällä on jotenkin Lullero vieraana, Deili Lullero. Ja jos tosinkin haluaa sitten jonkin toisenlaista musiikkia, niin siitä löysi Lusin Lu Lu niemellä nimellä. On, no, niin nopeita oikea omissa sfääreissä, menee wing wing wing. Jotta se käy löytynyt. Äh, Viikhan vois mennä johonkin Kitti mutta niin, tämmöiseen mainokseen että okay. Missä on siivet. Wing. This is just amazing. This is absolutely amazing. Amazing, amazing, amazing. Ja täälläkin toivot. Kyllä, okay, okay, okay. kyllä. The... Minun lapsuuteni, minun lapsuuteni herää henkeä nytte. No. Pumppa, pumppa, Scooter, faster, harder, scooter. How much is the fish? niin kysytään, onko laskettu aika, ja pienkäsellä joko pieni varsa laskeutuu verisenä maan kameralle. It would be amazing. kaunis oli kaunista. Siis runollista porukkaa. Kyllä, kaikkiaan. Nyt sähän toivot että niin nauraavaa kulkuria, ja sen, sen sä tunnistat. Mulla on sitä ei löytynyt, just se levy on kannuttaessa, mutta osaa se niin kuin, nauraa ja jotain, niin soittaa sitä niin kuin ihan livenä, onnistuuko tästä näin. Se voi olla vähän hauvaahtavaa. -ha -ha -ha -ha. Mä ihan rehellisesti sanoin, että mä en muista sitä kappaletta. Niin. Mä vain muistan sen, että <suh> siellä vähän naureta. <suh> <suh> Riipäle Mutta, hyvät naiset herrat, koska mä tiedän, että jotkut joutuvat lähtemään jo vähän ennen, tai lähtevät vähän ennen neljää töistä, tai missä lähtevätkään, niin on kohta ihmeellisen hetkenä aika. Mutta lämmitellä sitä, jos joku ei tiedä, missä kappaleista on kysymys, hän kuuntelee ehkä Paskalista ensimmäistä kertaisella tänä vuonna, niin tämä kappale kertoo varsomisesta. Ja pel my soul. Yeah, toivon, ja vaan to kaikki toi vaan. Ja toivon että tämä huomista tähän niin se on to luontaa. Se ei ole amazing, vaan se nimenomaan amazing ja sekin on tota noin lullero kirjoitettaan amazingkin huomista. Mutta me laitan pikkosen tätä kappaletta tähän alkuun niin ihmesti. Jotta eivät ole kuultaa aikaisemmin niin tietävät mikä ja mistä tulee versioita ja miksi se on sellainen kuin se ikinä tuleeko olemaankaan. mihinkään piiska linjalle nyt tässä sitten kuitenkaan. Kannustetaan nyt tässä Sepera. Peppa-biisin <laughs> aikana pitää kannustaa. oi no Noni, saatboks lepes. Kohta, kohta se räjähtää. nähterät ovat näistä herrat, Satu Haluamme satukostiaisen Kostiaisen esiintymään linnanjuhliin. Kyllä. Aina tämä Amazing pitäisi laulaa aina ennen kaiken maailman sun Jos on muutamia, kun lauletaan aina maailman laulu, niin... Sini li, li, lippu nousee tonne nojaan, kun tulee lupia voittaja Amazing. Lauletaan heppa, heppa, laetaan heppa siihen lippuun. siinä se on, Siin, siinä se on. Saadaan tyttöjä tänne, ja ja uniköidaan hervospoikiakin. Noniin. Hyvät oh. naiset ja herrat, versio ei lullero. Nostaa sylös. Oh, so one sunday evening the clock is nearly seven it's amazing Mä en, mä oon ihan, siis mä en ole ikinä, toi ikinä tullut noin montaa tota, noi viestiä tullut tota, parin kolmen minuutin aikana. Mä en, mä en, mä en, mä en pysty lukemaan, ihan oon ihan to... Ei, ky se on kato hyvä kappale, se tui. herättää tunteita. Ja, niin kuin mä haluaisin henkilökohtaisesti sanoa, että mä arvostan sitä. Niin? Niin minäkin. Kyllä se on ihana, se on hienoa, se on upea, se on kauneita mitä on olemassa. On Et, varsinkin no... nyt, mä, nyt mä ymmärsin sen. Ja oikeesti. Maailmassa on hyvyyttä. Verin heppa se on Se on siinä. Uh, uh. tää tuli, tuli varmaan enpä tiedä, ainakin 50 ja melkein ehkä 100 viesteä. Suurin piirtein se, mitä tulee yhden lähetyksen aikana. Tänne pitäisi saada olla henkilöä, joka luvistuu. Joo, Joo. mutta toi, toi täytyy leikata tosta irti, jos se varmaan onnistuu. Mä voin soittaa tota sitten myös tota versiota. <tyskoja> Osaatko osallistua, osallistua tähän? Osa... Haluan, mä just Joo. mietinkin, se on niin upea, mä en Joo. halua syrjäs. Ihmisiä itketään tuolla, on se käsittämätöntä. Tuota... Ihan pelkästään tuon versionin takia tämä ohjelma kannatti pitää. Tätä ei tuon versionin takia kannattaa pitää paskalista, koska loppuun 14 vuotta kun nel... tässä nel... on nel... mennyt. Nel... Minä kuudellaan yksi tylsä kappale tähän näin. Yleensä se on sit pistä, Joo. Sitten saa riittää pikkuja. Meillä loppuu aika. Se on sääri että lullero haipyy, mutta ei, ehkä se on täällä vuoden kuluttua uudestaan. Sit. Oh, ei. Joo, kerran vuodessa sä oot käynyt sanonko Hän ajatuksiansa öisin pöynän reunaa ees taas vierittää. Niin. Katsotaan joo. Jos ei se oikein <tos> Nouses ylös. Ei se väärin sieluansa sierättää Siedättää. Viikossa se, se vero, että silloin on, on tota, tämä tota, niin, harmonia avioliiton äänestys. Jos se menee läpi, niin silloin on täällä vieraana Paula Noronen. Se on, lu, on luonut tulla eduskunnasta silloin ja tuodaan helvettimoisen määrän leispoja tänne hi, tota, hillomaan ja juhlimaan sitä. Jos se ei mene läpi, hän on masentunut ja ei tule tänään. Niin silloin mä pidän vaan mutta se selviää sitten ensi viikolla noin kahden aikaa, mikä tulee. tässä Deji Lullerolle vierailusta ja tosiaankin oikealla nimellä Lusie Niemera? Tekee... Ni mä en nyt sanonut tätä aikaisemminkin, että se on ehkä vähän taidepopia. YouTubista löytyy sun uusia versioita. Onko se muka joka viikko uuden viisin? M mä veikkaan, että olen ollut vähän aikaisemmin olemassa. Oh. Eh, Eikö? Ei. Eikö? Okei. Okay. Yksi niistä oli sellainen, että mulla oli se groove olemassa. Okay, se Don't Kiss Me Now, että oli olemassa. Mutta so, so. mä okay. tein yeah. ne ihan. Ja nyt pitää tehdä se neljäs. Joo, ni, jo, ei. <laughs> niin, niin. Ja, <laughs> ja Amazing, amazing. Sä vois tehdä viisi vaikka lehmän synnyttämisestä. niin se ei ole ehkä niin uliasta kuin hepan syntyminen. Mun pitäisit mennä kokemaan sen. se sattu selkeästi, sillä oli se kokemus siitä. Siksi se oli niin aito Kyllä. ja ihana ja tosi yksityiskohtainen kertoi. Ja, ja ajattele, kuinka ihana ko kokemus on ollut synnyttää Satu Kostiani, joka on tehnyt tämän imeisin kappaleen. Sinä vastat että no niin, velipaattu leisi. Sika. Hyi helvetti, nyt se niin. Sä voisit mennä lätkämatseihin soittaa. <kohan> on tullut, oli jotakin lätkäkomenttia, kun tulttuu nyt mulla alkaa, mulla alkaa ihan oikeasti itkätä. Eikö että ollut tässä näin? Kiitoksia, Lullero. Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos, kiitos, se oli kiitos ihan, teille. Oli hauskaa. Joo, vaikkei, vaikka mä saisin sitten tietsekkaa tänne näin ja noita ihmistä toivotaan toteutettua, mutta tämä riitti. Tämä riitti. Ei meillä olisi ollut liian liikaa matkoon. No niin, arvaanko, minkä viisemattin soittaa vikaksi? No toivottavasti se on se. <sliat> Haluatko osallistua vaikka? Aitteko puhkaasti! puhtaasti? En nyt. Katsotaan, muistaa sun Nyt Sain pikku kylättä on teitä, jotka ihmetellen. Tästä on nainen katka. Se ja Simolla on nainen. Ainakin, no en mä nyt tei vannomaan. Ainakin varsaseen joo. Ehkä lehmä, en tiedä. myöskään So ja mui. Sinne jammaskani kiiretön on Anna lapsusta takaisin mulle, Turku tahdo en. En. Tampereelle. Kuulin, että kylän kirkon ylin valmistellaan jotain varten.